Andraüenques, andraüenques, benvinguts, benvingudes a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la l'IFM o bé si escoltes per internet a través del www.rtv-ifm.com Doncs sí senyor, llegó el verano i també hem arribat nosaltres. Aquí davant meu doncs tinga la Raquel Ballesteros, mal bon dia. Bon dia, sordi. Com bé. estàs? Bé, millor, millor molt bé, doncs així m'agrada mm -hmm. molt bé, i també tenim aquí al meu costat el nostre tècnic el nostre presentador del programa de la sardana d'avui amb la qual cosa doncs li donem les gràcies al Guillem Garcia per participar també en aquest programa i nosaltres que continuem i comencem amb bon ritme com sempre a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella, ara el que escoltes atenció, un tema de l'any 2004 4 pot ser o de l'any 2006 de l'any no ho poso aquí. Bueno, és igual. Eh, uh, doncs sigui un any o sigui un altre, el que sí que està clar és que és un tema de l'estiu que gaudim des d'aquí. Sí senyor, quina calor que estem passant avui nosaltres aquí al, al nostre barri, el barri de la Trinitat Vella, i és moment ara de comentar algunes de les notícies aparegudes avui a la nostra redacció, aquelles que apareixen així de cop i volta davant de l'ordinador doncs aquesta és una d'elles Parlem del poble de Sant Andreu de Palomar que vol protegir les restes arqueològiques en molt pocs metres quadrats, i el que ara és un descampat deixat de la mà de Déu, viuen 2.000 anys de la història de Sant Andreu. déu nhi Des d'un tram d'aquaducte romà de la ciutat, que es manté subponentment sencer, l'únic original que es conserva, el del gòtic està reconstruït, reivindiquen des del centre d'estudis d'Ignasi Iglesias fins a restes d'un molí medieval i de l'antic pont de Santa Coloma, dues vegades cremat en la Guerra dels Segadors del segle XVII i en la del francès del segle XIX. A més, dels murs del rec comtal que portava l'aigua del Besòs a la capital catalana tot plegat a, a pocs metres de les obres de l'AVE, cosa que ara té en alerta els veïns, que lluiten perquè es protegeixi l'espai davant del maquinista just a l'altre costat de la via del tren. Doncs hem de dir que fins fa unes setmanes, en aquest mateix lloc, un terreny inhòspit difícil d'accedir-hi mal malvivien persones sense casa, amb barraques o en qüestió de supervivència, encenien fogueres a sobre de les restes del mur i del raivindicat molí i aixecat al segle 13 cosa que preocupava tant l'Associació de Veïns de Sant Andreu del Palomar com el Centre d'Estudis Ignès Iglesias, principals defensors de la recuperació de la memòria de l'indret, que feia temps que demanaven al districte que busqués solucions a aquestes persones i que negués la insalubre zona plena de d'escombraries de tota mena i de vegetació que danyava les restes. I segons expliquen els portaveus de la campanya per la protecció del lloc, amb el nou equip de govern hi ha una bona entesa sobre aquest assumpte. De fet, en els últims dies s'ha netejat la zona de canyes, malgrat que queda molta feina per dignificar el lloc, que segueixen una mena d'abocador incontrolat en terra de ningú. A més, el pat del districte inclou la protecció del morir i fons de l'ICUP asseguren que tenen intenció de fer visible el patrimoni arqueològic d'aquest emplaçament. I hem de dir als anys 90 la pressió d'aquestes entitats va aconseguir que es declarés la zona de protecció arqueològica i el que reclamen ara doncs, que s'excavi tot per esbrinar exactament en què, què és el que es conserva sota terra i en segon lloc què és el que es trobi eh, i doncs, es, protege, es protegeixi. L'ideal per ell seria lògicament arribar a un tercer estadi en què es pogués mosaitzar la zona, un punt perfecte per explicar la història de l'aigua a la ciutat, encara que són conscients que la situació està com està i que no es tracta d'un projecte prioritari. El que sí que els corre pressa i molta és negociar que es desplaci el mur previst a pocs metres del lloc per la nova carretera vinculada a les obres de l'AVE, que deixaria encaixonada aquesta parcel·la rica arqueològicament i ha molt poc marge de maniobra perquè hi pogués passar un hipotètic futur projecte museístic. Doncs tenim moltes més notícies a comentar-vos, però ara escoltem una mica de música, vinga. El que escoltes ara de fons, doncs, tornem a l'any 2004, a l'estiu del 2004, era l'agenda la, Tangagels, que ens oferia aquest tema, Do, Ba, Divi. Vinga, continuem repassant algunes informacions, ara parlem de l'Ajuntament que es veu obligat a reubicar els alumnes pel tancament de l'Escola Laia. L'Ajuntament de Barcelona ha hagut de reubicar els alumnes que de cara al proper curs havien de seguir la línia de l'ESO al centre concertat Laia del Sant Andreu. Doncs així ho ha detallat el regidor d'Educació, en Gerard Ardenuí, en la Comissió Municipal de Cultura, a petició del PSC, i ha especificat que el consistori ha aplicat un procediment d'emergència per reco·locar els estudiants, que en gairebé... La totalitat ja han rebut plaça en d'altres escoles, la majoria en centres també concertats. L'escola Laia aperta així els cursos de secundària per un procediment judicial vinculat a la propietat del sòl de l'edifici que els albergava i la sentència del qual l'ha obligat a tancar-los immediatament. Si bé la resta d'estudis, se seguiran impartint. Tenim d'altres informacions, també comentar-vos l'obertura del centre d'art contemporani, el que havia d'anar doncs, al canòdrum, es posarà en marxa a l'octubre, però serà a la Fabra i Coats. L'obertura a l'octubre del Centre d'Art Contemporani de Barcelona significarà el tret de sortida pel gran equipament cultural municipal ubicat a l'antiga fàbrica tèxtil Fabra i Coats de Sant Andreu. Jaume Siurana, tinent d'alcalde de Cultura, ha presentat aquest migdia la remodelació de 6.500 metres quadrats dels 12.000 totals de la nau central del complex. La inversió municipal en les seves dues primeres fases ha estat de 6,5 milions d'euros, del total previst de 14. A més del Centre d'Art, que agafa un testimoni del polèmic canòdrom, que no va arribar a veure la llum, l'espai compta amb la fàbrica de creació destinada a artistes i entitats, com l'altre graneix de la seva activitat. També disposa d'un auditori en la seva planta baixa amb una capacitat màxima per a 2.000 persones. Doncs aquest és un focus de cultura per tota la ciutat, no només per Sant Andreu, el nostre repte és posicionar l'espai al mapa cultural de Barcelona, segons afirmat Siurana, que ha presentat l'embrió del que serà el centre d'art, que tindrà en la seva conclusió un total de 2.450 metres quadrats. El tinent d'alcalde doncs, ha manifestat que espera que estiguin completament acabats en la conclusió del seu mandat municipal el 2015. Una exposició comissariada per David Torres obrirà al centre en una primera temporada en què hi haurà dues segons han resoldt l'Institut de Cultura i el MACBA. A partir de l'octubre de l'any que ve, una taula curatorial s'encarregarà de seleccionar en format de convocatòria pública els projectes anuals d'exposicions. La tercera planta de la Fabra i Coats és l'espai destinat a les arts escèniques, amb sales d'assaig de disposició flexible. Ja estan en funcionament aquest migdia, durant la presentació que ha fet Ciurana, els actors de l'espectacle Alabel Barcelona, que dirigeix Joan Ullé, estaven treballant de cara a la seva estrena al Festival Grec la setmana que ve. La Fabra i Coats tindrà una capacitat per acollir un centenar de projectes artístics en un procés de selecció que s'establirà a partir de residències llargues o d'ús temporal més breu. En el primer cas, una comissió integrada per representants de l'Institut de Cultura i del Consell de Cultura de Barcelona seran els encarregats de concedir-les. L'espai centenari acull també des de fa uns dos mesos les associacions professionals d'actors i directors de teatre, de dansa i de música. I ara parlem dels consells extraordinaris del barri del districte de Sant Andreu, perquè precisament ahir es va fer el que correspon a la segreta, del qual us en parlarem més endavant, però també hem de dir que eh, doncs, avui ja se'n realitzarà un altre d'aquests Consells Extraordinaris de Barri. Serà el que correspon al barri de Naves, al casal de la gent gran. Es farà i es troba al carrer Sant Antoni Maria de Claret, s'enfarà amb carrer Trinxant. Serà avui a partir de les set Després també tindrem dilluns a la mateixa hora, a les set i mitja, el Sant Andreu de Palomar, el centre cívic de carrer Gran de Sant Andreu, número 111. Hi haurà un altre consell extraordinari. I també un, un altre consell extraordinari serà el de Congrés Indians, que es farà dimarts a les set mitja, al Casal de Barri, que es troba al carrer Manigua, número 2535. D'aquests eh, consells extraordinaris us en parlarem més endavant. Eh, volem entrar en contacte d'aquí una estona amb el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, perquè ens expliqui doncs, com va anar al Consell Extraordinari d'ahir. Recordem que el president de l'Associació de Veïns de, de la Sagrera és en José Barbero, amb qui podrem parlar després d'escoltar ara mateix el que són els horòscops de, del dia d'avui. Anem a escoltar què és el que ens deparen els astres i tornem.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 Dos bé, amics. Això és tot. La propera setmana es tornem a retrobar aquí en aquest mateix punt del diari. Fins aleshores, que passeu un bon dia i una bona setmana. A reveure. I era l'any 2004 en què sonava aquest tema d'una gent que es feia dir 3+2, el que escoltes ara mateix es diu Girando sin parar. déu nhi la marxa que porta aquesta gent. A més, si no recordo malament, eren nois doncs, molt joves. tenia doncs, oh, Podria tenir com a màxim 12 anys, aquesta gent. I doncs, eh, ens feien ballar d'aquesta manera. I era la música de 3 más 2 i aquest tema Girando sin parar. A més, va ser una de les cançons que, si no recordo malament, va donar nom a, aquell, a aquelles patates en forma de tubo als no sé si hi ha purp, o alguna cosa així doncs aquest és el tema que va donar a conèixer aquestes patates doncs nosaltres no som cap patates sinó que anem directament a conèixer ara mateix què és el que em diu la informació del temps Fins ara Continua la monotonia anticiclònica, continua el sol, continua les altes temperatures i continua l'aixafogó. I avui doncs tindrem un panorama marcat pel sol i amb temperatures que tornaran a superar els 30 graus a molts indrets a la ciutat de Barcelona i els 35 en alguns indrets del Vallès Occidental o al nord del Baix Llobregat. Demà repetirà si fa o no fa la mateixa situació i serà dissabte quan tindrem un petit canvi de temps que ens portarà més núvols i fins i tot alguns xàfecs o algunes tempestes de tarda, bàsicament cap a les muntanyes del prelitoral, però que ara la tarda i el vespre podrien arribar d'altres punts, fins i tot també a la mateixa línia de la costa, tot i que és més difícil que plogui a la línia de mar. Les temperatures començaran a davallar una miqueta a partir del cap de setmana, continuarà fent calor, però la calor serà una miqueta més suportable. Molt bé, doncs el que escolta és aquest programa, Tot un Poble, un programa que, doncs, que hem transformat una mica perquè adaptar-se a aquest estiu. Més música, però també entrevistes, destacats personatges i destacades persones d'aquí dels nostres barris. Precisament amb qui parlem ara mateix és José Barbero, que és president de l'Associació de Veïns de la Sagrera. Molt bon dia. Hola, Bon dia. Doncs ahir es va realitzar un consell extraordinari de, de barri, a la Sagrera, i ens agradaria que ens expliquessis com, com, ho, com ho vau viure ahir això. Bé, doncs nosaltres ho viscut bé, perquè primer, perquè era un concert, com tu bé has dit, eh, extraordinari, era per parlar del PAP, de les aportacions que havien fet els ciutadans a través d'aquestes esforç de repartir a l'Ajuntament, uh -huh. i bueno, per nosaltres ha estat a veure que s'han tingut en compte moltes de les demandes que havien fet tant a nivell personal als veïns com a nivell d'associació de veïns que sabeu que portem molt de temps lluitant per els equipaments que la Sagrera no en té uh -huh. eh, precisament en aquest PAP en la resposta que don... que retorna l'Ajuntament eh, hi ha propostes dintre les que havien demanat com és la torreta de Berenguer de Palau que és la torre de la Sagrera on ha de haver un casal de barri Sí. Pues es contempla que en aquest pap eh, sigui possible executar el projecte d'adequació perquè sigui un eh, casal de barri. Uh -huh. eh, això que vol dir, pues la Sagrera, que sempre m hem estat patint per manca d'equipament públics i d'espais per a l entitat. Pues bueno, si se comença a fer alguna coseta d'aquestes, ja estem contents. És una de les coses ara tots som conscients de que el moment econòmic que travessem el país enncer, uh -huh. Amb la crisi i la falta de financiació, pues bueno, no suposem que no anirà tan ràpid com el que nosaltres voldríem, que és a dir, quan vols una cosa vols que sigui ja, però bueno, eh, mentre es ballin fent coses i veiem que s'està treballant en la línia de que les demandes siguin contemplades i sigui l'Ajuntament estigui per la línia de les demandes que té, pues, bueno, estem contents. Eh, ahir precisament vam parlar de la torre del de, de Pedenguer de Palau uh -huh. com casa de barri, igual que vam parlar d'una altra de les coses que es demanava que ja està feta és el, canviar els tarongers de la plaça Massada que estava malalt en la mosquita blanca aquesta que era infernal l'estiu i com que corria molta pressa segons pas i jardins si no es feia abans de l'estiu, abans de l'última quincena de del juny ja no es podria fer eh, el qual s'han d'una expressa ja ho han fet eh, bueno, uh -huh. s'està treballant en el, segons ens van explicar ahir no? en el projecte del poliestructiu del carrer Honduras uh -huh. eh, indicadors perquè clar, nosaltres sabeu que a la Sagrera perdem una biblioteca, que tanca sí. ara el 31 de juliol i ja no torna a obrir com a biblioteca. Perquè s'han recollit signatures, no?, per, per evitar que es tanqués aquesta biblioteca. Sí, a veure, havíem recollit signatures sí. perquè el que volem és... Eh, nosaltres donem suport... Perdó, explico sí. bé. Vam recollir signatures perquè no volien el tancament per al tancament. El que passa és que eh, no sabem si, perquè l'Ajuntament ja tenia idea de millorar, perquè des del mateix centre de la joventut, el, el punt d'informació juvenil, eh, s'ha fet un gran pas i s'ha presentat un projecte que eh, potser ens agradarà. Eh, Bé, bueno, d'entrada li estem donant suport a aquest projecte que ha presentat el propi centre. Uh -huh. Pot ser perquè el regidor del districte també és el regidor de l'àrea de joventut, no de l'Ajuntament de Barcelona. No ho sabem per què. O pot ser perquè nosaltres hem recollit sinatures i hem fet pressió perquè no volien... Tancar per tancar i perdre 750 metres quadrats, la Sagrera, que no té espai, no se podia permetre. Uh -huh. Ara bé, ara eh, es tanca com biblioteca, però eh, se comença una etapa en la qual nosaltres estem present en de treball i és per recuperar un centre de formació integrada per la joventut i l'adolescència. Un espai jove, no? Un espai jove, com el que hi ha, però de, destinat a la formació especificant als joves amb necessitats específiques uh -huh. és a dir eh, pot ser un intercanviador de llengües potser ja és com projecte està molt bé i hi ha moltes coses. El que passa és que nosaltres mentre no veiem els diners posats a sobre taula com mínim pressupostat sí. i a veure què es farà sabem que totes aquestes coses si no hi ha pressuposto no es farà res uh -huh. Per molt que el projecte ha descri estigui molt bé nosaltres vam començar la recuperaació per dir, ei que si no comencem a fer aquest projecte nosaltres començarem a entregar signatures en contra de, de, del tancament. Clar. Si el projecte eh, se dota d'una una dotació, dotació pressupostària uh -huh. i com que el projecte ensagrada pot ser que a la llarga com que era un equipament juvenil, és el punt d'informació juvenil, pot ser que donar-li més eh, rellevància a lo que és la joventut sigui bo, no? Pot uh -huh. I de fet estem Donant-li un vot de confiança sí. al districte uh -huh. i al centre propi, que és el que ha presentat, la directora del centre la que ha presentat el projecte, que ja dic que a nosaltres si se fa tal com està ens agrada, però clar, falta el més important, que és la dotació econòmica. Si sí, tot és això. això va endavant, no ens importarà uh -huh. gaire... Home, sempre s'entra malament que tanqui un equipament. I més, una uh -huh. biblioteca molt representativa, que va costar molt les veïns aconseguir-la. Uh -huh. Però bueno, per l'altra banda tindrem la Marina Crutet que també està contemplat que en aquest pub s'arreglin eh, totes les mancances que té ja de construcció. Eh, S'ha de mecanitzar la porta d'entrada, s'han de posar cortines perquè entra molt de sol i uh -huh. no es veu. O sigui, també motoritzades, hi ha bastantes coses ara, la insonorització, perquè quan es tiren les cadenes del piso de dalt se sent tot a la biblioteca, no pots concentrar allí. En fin, tot això és un, un gran que de millora per a la biblioteca i també està tot això lligat a una bona eh, senyalització que ha d'indicar cap a on els itineraris, cap a on han d'anar per la biblioteca i també hem demanat al districte i a la regidoria del Consorci de Biblioteques eh, l'augment d'hores d'obertura d'aquesta biblioteca, és a dir, que augmenti eh, la possibilitat de poder anar allà als veïns, a, o sigui, que, que ampli l'horari, en una paraula. El que fa que potser és una mica contradictori, no? Traiem la biblioteca, posem un espai jove, però no hi ha diners per invertir. Llavors, clar, aquest espai jove... Uh... A veure, no, nosaltres estem dient sí que mm. han de buscar els diners, Clar. si no els hi ha ja, ara mateix a sobre taula, bueno, de fet no hi havia res com van començar i ara ja tenien cent i pico mil euros, això no van mm. en, en cap lloc perquè allà el que es demana és que hi hagi bona connexió i bona salsa eh, d'internet, sales per fer màster i postgraus i possibilitat d'estar arrelat a la universitat perquè la gent que necessiti fer treball de recerca o fer màster que estigui ben comunicada i això pues, requereix Bona capacitat d'internet, molts ordinadors i xarxes, uh -huh. o sigui, clar, amb aquest pressupost que han posat inicial no hi ha per res, però bueno, esperem, ja dic, que donem un vot de confiança perquè el districte es mogui i busque la forma de financiar tot el de més. Si no, evidentment, que entregaran les signatures eh, en contra del tancament. I això que ens deies del centre esportiu... Això... Sí, doncs pues està treballant. Nosaltres des de fa molts anys també demanem sí. a l'Ajuntament, al districte, des de que sabem que es va aprovar el pla d'equipaments, és a dir, eh, com que no tenim poliesportius, només els agrarem, que és una pista coberta o semicoberta, perquè entra l'aigua per tot el costat, sí. eh, el que demanàvem era que no s'esperin a tenir la reparcelació feta per fer el projecte, com que més o menys sabem els metres quadrats que ha de tenir aquest equipament poliesportiu, com que sabem la ubicació on ha d'anar, que facin el projecte, de fet ja hi ha un projecte eh, que va fer el Xavier Baciana en el seu dia, encarregat per el propi districte, sí. eh, però bé, basant-se en aquest com projecte bàsic, que facin un projecte encara lluny perquè només estigui la reparcelació feta i només passi el terreny a titularitat municipal, es pugui començar l'execució del projecte. Perquè clar, tenem que si s'esperen a fer el projecte, a tenir la titularitat del terreny, això enredereix dos anys mínim l'execució d'aquest poliesportiu. Per això el que volem és que el projecte estigui fet i quan sigui el terreny de titularitat pública, que comenci l'obra. Vale? I això pues, també està contemplat en aquest PAP i també ho van explicar ahir. Eh, ja dic que el Consell d'ahir, pues, dintre que era extraordinari pel PAP, a nosaltres va semblar molt bé, Uh -huh. Hi ha una cosa que tornem a reclamar i que la vas reclamar ahir en el Consell és a veure, la Sagrera té un pla d'equipaments pendent que són 30 equipaments sí. uh -huh. ja estem en marxa amb alguns, ja dic aquest per exemple però no renunciarem a cap ni on per uh -huh. molt que ens diguin que la crisi i sí que la situació actual uh -huh. si no es poden fer 4 seguits farem 2 i després 2 mes, una mica més endavant però no podem renunciar perquè la Sagrera des de fa 20 i escaig d'any que estàs reclamant que no té res i eh, sempre ens havia dit no perquè vindrà la remodelació de la Serra quan, quan arribi el tren d'alta velocitat es farà el que vingui a la Serra. Doncs bé, ara ve la, el tren i ara ho agafem i ho pugem ara o perdem per sempre i no, no estem disposats. Eh, per molt que en diguin que sí que estan amb nosaltres que entenen que tots aquests equipaments són necessaris perquè és la pròpia ràtio de l'Ajuntament però que, bueno, que la situació és difícil, vale, ho entendrem i anirem més a poc a poc. Però mm. no renunciem a cap ni un dels equipaments i ho defensarem allà on calgui. Necessitem aquest equipament perquè no tenim res a la Sagrera. Perquè aquesta torreta que ens deies abans de Berenguer de Palou és on d'anar l'associació de veïns? Sí, eh, aquesta torreta en principi anava a l'enderroc, vull dir que no volien conservar-la perquè no estava catalogada com a edifici històric, el que passa que és emblemàtica, és simbòlica uh -huh. i bueno, pues nosaltres com els seus veïns van començar a defensar que es mantingués en peu que com mínim, encara que per dintre es pot bellugar i es pot fer coses uh -huh. però per fora la façana com que és emblemàtica pues que continués no? i que fos un casal de barri. Uh -huh. eh, ara ahir ja van dir en el, en el pub que entra en aquests propers bueno, tres anys de mandat que quedan, que era una de les coses que tenia prioritat perquè estava a punt de concedir-se allà la titularitat a l'Ajuntament uh -huh. i queda una... perquè això és privat, no? Encara no hi havia ni permisos per entrar, ara ja tenen els permisos per poder entrar. Uh -huh. eh, mica en mica se va avançant. El 2 de gener van desajutjar, que estava ocupada pels romanesos i gent de o ocupes, en una paraula, uh -huh. eh, ha quedat buida, ja està preparada per començar a netejar i començar a fer la reestructuració. Uh -huh. eh, com que érem nosaltres els que des de fa 12 o 13 anys que estem pendents d'un local per part de l'administració, uh -huh. perquè teníem, si us en recordeu que l'he explicat alguna vegada, sí. teníem un local al carrer Portugal, a sota uh -huh. part de la Pegaso, però per construir l'escola Bressol ens van acomiar, eh, convidar a que marxessin uh -huh. Per poder fer l'escola col·laboradora ja en aquest local, amb la condició de que se faria la tercera fase del Parc de la Pegaso i que eh ens donarien en un parell o tres anys un local nou. Estem reallojats al Centre Cívic La Barraca, que ens sentim molt bé i estem ben acollits, però no és el local propi de l'associació, al qual eh ja des del principi que va començar per defensar el manteniment d'aquest equipament de la de la, perdó, de la Torreta doncs estem dient que, clar, havia de ser la seu, de la, la nova seu de l'Associació de Veïns. Uh -huh. I per això diem que és un casal de barri que estarà la seu de l'Associació de Veïns més les entitats, que això ho discutirem entre totes les entitats a través del Consell d'Entitat de la Sagrada. Uh -huh. Vull dir, nosaltres sempre estem disposats a que totes les aportacions de totes les entitats al barri vinguin a dir quines són les que tenen necessitat, quines són les que podrien encabir-se millor en aquest lloc, o en aquest indret, o, o quines són les que no podrien anar per les característiques del local, en fi, això ho debatrem en breu perquè precisament avui he parlat amb un representant del Consell d'Entitats uh -huh. per dir-li que a veure, que en aquesta setmana o la vinent com màxim tinguem una reunió eh, uh -huh. per començar a esverinar quines entitats poden venir allà i les que no, de moment, s'hauran de quedar a la barraca Eh, però bé, bueno, comptant que en el pla d'equipament també se contemplaven locals per totes les entitats del barri. I el Parc de la Pegaso també està pendent, això? Sí, el Parc de la Pegaso, malauradament, d'aquesta fase que nosaltres la demanàvem en el PAP, les demandes que nosaltres havíem fet al PAP, eh, aquesta no es contempla. Eh, no sé si havíeu sentit, la, les propostes que nosaltres fèiem per al PAP, havíem fet uns punts o 13 sembla, 15, no, sé, no me recordo no, sí. 20 punts teníem posats vale, uh -huh. pues, eh, una d'elles era tercera, en el cinquè punt anava a la tercera fase de, part de la Pegaso uh -huh. això no es parla suposo que serà perquè clar com que això té expropiacions i la part econòmica és la que pitjor va ara pues, suposo que han deixat una mica de costat aquesta part, però bé, bueno, ja he dit que de totes les que demanàvem doncs pues, estava l'adequació de la torreta, la millora de condicionament de diferents carrers del barri que queda obert però que si sí s'ha tingut en compte uh -huh. dintre... eh, posar els indicadors aquest de cara a la biblioteca i de tots els equipaments públics del barri uh -huh. eh, millorar la terra de la plaça del mercat de Felip Segó de la biblioteca Marina Cotet perquè les mancances que té de la construcció uh -huh. Eh, Bé, bueno, el projecte d'equipament cultural i esportiu del carrer Honduras, és a dir, perquè el carrer Honduras no només és el poliesportiu, sinó l'ampliació de la pròpia nau Ibanov, i també se té en compte que els accessos a la nau i tot aquest terreny, a part que la Fundació Sagrera està ofegada amb els pagaments de les naus aquelles que estan jugades. una vegada que això se faci la reparcel·lació i passi a ser públic, aquests lloguers no s'hauran de pagar. En la qual la Fundació podrà gestionar la nau d'una manera una mica més eh, millor, no? I el tema eh, de, la, de la Meridiana com queda? Bueno, també ho demanàvem i també el que passa és es que ara el que passa és es que fan un a veure en quin punt ho posen perquè sí que nosaltres demanàvem eh, pacificació de la Meridiana tal com ho venim reclamant des de fa molt de temps. I és el que ara diuen és que fer un estudi sí. per millorar la Meridiana. O sigui, Eh, comencen a tenir present eh, que la Meridiana s'ha de canviar, que s'han de connectar els carrils bici amb totes les xarxes de la ciutat, que no uh -huh. pot ser que allà on arriba el carril bici hi hagi un creuament de cotxes i de vianants i que el, el de la bicicleta és un bruixot i s'eleven l'escombra, això eh, és inviable. en qual Comencen a parlar de fer un estudi per arreglar la Meridiana d'una vegada. és a dir. Uh -huh pacificar-la, posar l'immobiliari adequat i que sigui un passeig agradable perquè així també, de passada, dinamitzen el comerç, que estan tancant els comerços i no, no convé. Uh -huh. D'acord, doncs si vols afegir alguna cosa més abans de tancar... No, només dic que el que espero és que tot això que de moment s'ha quedat com plasmat en un escrit, molt maco, ja he dit, que contemplen moltes de les demandes de l'associació de veïns i dels altres veïns a nivell particular, uh -huh. doncs que això no sigui només un escrit de plantejament o que sigui un projecte i que no quedi en projecte, sinó que s'executi. Que mica en mica, o més per nosaltres, com més ràpid millor, evidentment, però ja sabem, bueno, torno a dir, intentem ser el més objectiu possible i uh -huh. som conscients de que la situació econòmica no és la de fa 6 o 8 anys, en el qual cosa pues, bueno, les coses costen menys. Però, bueno, també hi ha un punt del PAP que diu que intentaran eh, que els recursos optimitzar-los. És a dir, si no es poden posar tan grans coses o tan cares, com mínim que les que es posin siguin bones, de qualitat, però sense preus excessius, però que donin el servei que cal per les entitats, no refer. I una altra de les coses que es contempla és... Eh, la remodelació íntegra de la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Ah, vale? uh -huh. En la qual cosa, pues, com que era una altra demanda, pues, també ja hem vist l'avançoyesta i crec que podrem arribar a acord fàcil perquè contempla les demandes dels veïns. De molt bé, doncs eh, estarem pendents de totes aquestes obres, de totes aquestes remodelacions. Bueno, eh, ja a dic a veure... que la setmana vinent simplement tindrem una reunió amb les entitats Uh -huh. eh, si voleu que després expliquem com hem sí. quedat i pues, em torneu a trucar. Però quin dia és això? No ho sé perquè m'ho han de confirmar. Com Va. que jo estic ara fora de Barcelona, estic a Pineda de Mar, ah, molt bé. li he demanat que si poden venir aquí i així tindrem una tarda una mica més ah, doncs mira, eh, distendida. Eh, dia. Les coses podem fluir més bé i parlarem de tots aquests temes perquè les entitats del barri de la Sagrera puguin dir el que sobre els seus equipaments i els seus... Doncs José Barbero, president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, moltes gràcies i que, passi, que passis un bon estiu. Molt bé, moltes gràcies. Igualment. Molt Adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, escoltem una mica de música però tornem tot seguit. Fins ara. Molt doncs amb aquest ritme, amb aquesta marxa, nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que toca doncs, és que us ananeu cap a la cuina, que prepareu els estris i que escolteu la recepta que a continuació us oferim. Què tal, Jaume, com Hombre, estàs? Hombre, Ferran! Sí. Doncs mira, amb gana. ara mateix tinc gana jo. Sí, Foto. doncs ho uh, hem preparat cinc uh, programes. Què dius, ara? Vam fer cinc programes de pasta, cinc sí? programes de postres, sí? i ara farem cinc programes dedicats al picoteo, cosetes ah! per picar, per si teniu alguna festa o per si teniu uh, simplement una mica de rogar a l'estoma. Sí, allò, anem a picar. I dius, ah, vaig a picar alguna coseta. Doncs avui farem braves de boniato. Eh, però plats sants d'aquells sants boníssims. Eh? Eh? Oh, vas a parar. Sí, sí, aquí no hi ha res per Vinga, cuinar. Vinga, va. Ves aquí. Què tot. dius que preparem avui? Braves de boniato amb pesto vermell. Complicar no és poc no A més, el pesto vermell, si recordeu, ja el vam fer En un altre programa, sí. va explicar com es feia I us vam dir, feu-ne de més Guardeu-lo a la nevera, sí. perquè potser l'haurem d'aprofitar Més endavant sí, ja, però escolta, Si fa 3 mesos que l'hem fet, potser que en fem de nou. Ah, en fem de nou eh? però hem de tenir en ment com es fa el pesto vermell eh? oh. En tot cas ja us ho recordarem una miqueta Perfecte, va D'altres braves de boniat amb pesto vermell necessitarem Boniatos, que per això són braves de boniatos Oli de girasol eh? I sal Mira, sal poqueta, eh Oqueta? Bueno, depèn. A gent li agrada el menjar molt salat. Home, però a tampoc mi... cal. Més sal, més, menys sal i més sal. Això a gust. Vinga, Cadascú al seu gust. Jo vaig menjar aquest plat en un restaurant de gràcia de tapes fijes i vaig dir, això facilíssim, ho hem de fer en el programa, perquè és, és super ràpid de fer. A veure, va. A veure, palem els boniatos i els tallem a daus. Vinga, espera, vaig, Uns... fe, vaig fent, vaig fent. Va bé. bé. Uns 3 centímetres per 3 centímetres. Així va bé? Així va bé? Sí, sí, oh. està perfecte. Va bé, bé, bé. Bullim els daus fins que comencin a quedar-nos ben tubets, sense passar se perquè si no després es desfan. Clar. Eh? Una est escorres, mm -hmm. no el posarem amb l'aigua, eh, i així també deixen no només l'aigua que, que hem posat a bullir, sinó també la seva pròpia. La que acumulen. Això mateix. Molt bé. I després, en un oli molt calent, els fregim. Però molt, molt, eh? Molt calent. Espera-t'una estoneta que s'escalfi, que el camping gas Va aquest bé. està fluixet avui. Espera, espera. Ara, ara. Ah. Com podem saber si l'oli està bullit? No posis el dit? No posis no, el dit. No, tira no, una, una mica d'algo, tira una mica d'algo i sí, veure què fa. Sí, pots x... tirar un dau, Va, que tirem, prova, exacte. que comenci a fregir-se, doncs, doncs ja tires la resta D'acord? Uh, després, quan ja estiguin ben fregits, ben dauradets, però mm -hmm. que agafen un color així, ben daurat, maco, sí. maco de veure, doncs els treiem els posem sobre un paper de cuina, mm -hmm. un plat amb un tros de paper de cuina, ja sí, vam no? explicar que així xupa l'oli, sí. no s'estova ni fa una bassa. És com les esbarcinies arrebossades. Exacte. Les esbarcinies també ho sí, dir, sí. xupa l'oli. Sí, sí, sí, tot el que sigui fregit. I després ja la sal, al gust. Tirem mm -hmm. la sal per sobre. Vinga, una miqueta de sal. Us explicarem... Va, bé si... Va bé així o què? Sí, a mi ja... Sí, ja m'està bé, sí, ja, ja, ja, ja n'hi eh per dir obasionat i és el doble fregit. Què dius? És un d'aquests secrets que només coneixeu en aquest programa, eh? oh, joia, atenció. Primer es fregeix amb oli no massa calent. Ving, vale? no, no, no, no de fumejar. No, no, no sé jo, no en per no quel fritanga. No, no, no fritanga no, no, no, eh? no, no, no. No, no. quan estiguin ja a punt de daurar-se, encara no ho estiguin, els treiem. Ah, vinga. Pujem al foc, aleshores sí que ja ha de començar a fer-li de l'oli no, i ja s'acabem de fregir ah, Què passa? Que simple? Sí. i agafa una, una fórmula hermosa sí. de mirar. El gust també és com una mica més, més suau mm -hmm. eh? no és allò tan fregint D'acord? I aquí tenim ja les patates... Eh, les patates, no, els sí. preparats ja preparats per menjar. Per menjar, però no els mengem perquè encara hem de fer alguna més. No, li hem de posar el pesto. Si ja el tenim fet, el posem pel el demà posem, i ja, ja està. està. Seria com unes patates braves, sí. que en comptes de patates boniatos i en comptes de salsa brava, sí. pesto vermell. Aquest plat, què sembla? Italià, alemany, francès... Mm, nostrat. Nostrat. Perquè N són boniatos. Exacte. És nostrat, eh? Un truc, abans de fer el pesto, el recordem una mica com es feia, sí. agafaves tomàquets secs, també agafaves oli i all tallat a làmines sí. i ho posaves tot dins d'un pot. Oli fins a dalt de tot, tomàquet allò ben apretat, ben ple, eh, i l'all tallat a dins. D'acord? Aquest tomàquet, quan ja el tenim macerat durant uns dies, el podem fer servir per amanides, per pasta, etc. Etcètera, etcètera. I quan tenim ja la meitat del pot amb el tomàquet, sí. el traiem, ho triturem i és ja està fet el pesto. Ja el tenim? Sí, li hem de posar una miqueta de per exemple nous, pebre i... El gust, parmaçà, que ja. el formatge de parma, a ens encanta. A la fargòria, i la nevera plena. Plena, i està ja s'ha feta la salsa. Ja ho Aleshores, tenim. Si no ho teniu fets, ho feu i ho afegiu als boniatos i ja està. Ja està, ja ho tenim, ja ho tenim. Ja està, mira què vols. Ja està, vols. Bons, què, però vols. Oh, això està d'eleció. Oh, per, per, favor, ai, per, per favor, per favor. Ja està. Molt no. a dins. Apa, que aprofiti. Apa, Adeu, adéu, adéu. tornant cap a l'any 2004 així que si us trobeu enmig de la pista i voleu començar a ballar doncs no us talleu i els que tampoc no es tallen són els del centre cultural Can Fabra que per avui per aquesta tarda hi ha la guitarra del blues al Centre Cultural del Can Fabra, el carrer de Segre número 24, us oferirà avui a les 7 de la tarda la guitarra del blues, a càrrec d'Amadeu Casas, que és guitarrista. La guitarra és la protagonista d'aquest recorregut per la història del blues i les seves modalitats d'interpretació. El, el reconegut guitarrista Amadeu Casas mostrarà doncs el, això i tocarà el dobro, la guitarra elèctrica de caixa, de mitja caixa i dues guitarres sòlides, una Fender Estatocaster i la Gibson de Les Paul, instruments que són icons del disseny. L'entrada d'aquests events és gratuïta. Eh? Totalment gratuïta, sí senyor. Doncs ara parlem, continuem parlant de cultura i eh, parlem de parlem de Sant Andreu abans, que és un recull d'imatges de la transformació del poble al segle XX. Eh, dos historiadors han après un projecte de recopilació de fotografies antigues de Sant Andreu. L'objectiu és fer-ne un llibre de més de 900 pàgines, eminentment visual, en què quedi reflectida la transformació d'aquesta àrea en el darrer segle.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 Molt bé, doncs ja anem acabant el nostre programa d'avui i també volem fer-vos una recomanació per als més petits, ja que hi ha patis escolars oberts a Sant Andreu. Durant les vacances d'estiu i fins al 31 de juliol, les escoles del Segre i Bernat de Buil ofereixen aquest servei. Ja hem de dir que l'escola del Segre es troba al carrer Costa Rica, número 26, l'entrada per plaça Hispano Suïssa, carrer Garcilaso i de dilluns a diumenge, de 5 i mitja de la tarda a 8 mitja. Després, doncs, també l'escola Bernat de 8, al carrer Mollerú, senyor Madru 1, de diuns de diumenge de 5 a 8. Les nenes i els nens que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat també de les seves famílies i a més doncs, ja són patis escolars oberts al barri, espai de lleure educatiu i compartit. Nosaltres d'aquesta manera ho deixem aquí i ens retrobem demà. Atenció a demà, cinquena mostra artística a la Casa de les Aigües. Ho retransmetrem des d'aquí a partir de les 12 i fins a les 2 del migdia a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Nosaltres eh, doncs, acomiadar a la Raquel Ballesteros i també al Guillem Garcia, i nosaltres ho deixem aquí i ens trobem demà a la mateixa hora, ja ho sabeu. Fins que llavors, que passeu una molt bona tarda.